Ebu Huraira radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Feja është shumë e thjeshtë. Prandaj, çdo që e stërmundon veten në fenë e vet, nuk do të mundet ta vazhdojë në atë mënyrë. Kështu pra, të mos jeni ekstremist, por mundohuni të jeni afër porsas miris dhe gëzohuni për shpërblimin që do të keni. Forcohuni duke kryer rregullisht faljen e namazit në mëngjes e pasdite dhe, pas dhe gjatorëve të fundit të natës." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shoqen nga xhamia mbret.com